Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. Треба вертатися, наполягав Гаррет. Ліс навколо почав темніти. Усі дичаки мертві. Невже ти боїшся мерців? З натяком на посмішку спитав лицар Веймар Ройс. Та Гаррет був застарий, аби зважати на його купини, бо перевалив уже на шостий десяток і пережив на службі не одного пихатого панича. Мертві лежать собі тихо, відповів він, увесь клопіт від живих. Але чи справді вони мертві? Ніяк не вгамовувався Ройс. Які маєш докази? Віл їх бачив на власні очі, відповів Гаррет. Каже, що мертві, а мені його слова досить. Віл перечував, що рано чи пізно від суперечки не відкараскається, але краще пізно, ніж рано. Мати казали, мертв'як базікать не мастак, буркнув він. «Моя мамка-годувальниця казала те саме, Віле», – відповів Ройс. «Але ж ти дарма віриш по брехенькам із-під жіночої цицьки. Інколи й від мертвих можна дещо взнати». Голос його рознісся луною, занадто гучно для сутінкового лісу. «Шлях попереду далекий», – зазначив Гаррет. «Днів із вісім, а може й дев'ять, ще й сонце сідає». Пан Веймар Ройс байдуже зиркнув на небо. «Воно кожен день сідає оцій годині». Чи не темрявити бува злякався, Гараде? Віл бачив, як Гаред стиснув губи, помітив ледь втамований гнів у очах під грубим чорним каптуром. Гаред прослужив у нічній варті сорок років. Виріс у ніс хлопчака в чоловіка і не звик, щоб його брали на глузи. Та крім обурення, Віл відчув у старшому братчикові ще й напругу, надто схожу на острах. А острах він поділяв і сам. Він служив у варті чотири роки. У першій розвідці за стіною він трохи у не напудив, бо ніяк не міг викинути з голови дідівські побрехеньки. Щоправда, потім сам із себе кипкував. Та після сотні вдалих розвідок неосяжна темна пуща, яку південники називали страхолюдною, перестала його лякати. І не лякала аж до цього дня. Бо навколо зненацька щось змінилося. Темрява дихала чимось таким що волосся ставало дибки. Вони їхали дев'ять днів. На північ. Тоді на північний захід, тоді знову на північ, далі й далі від стіни, рухаючись слідами загону дичаків наскочників. З кожним днем ставало дедалі тяжче. З півночі дув холодний вітер, від якого дерева ворушилися, мов живі. Цілісінький день вілові марилося, наче щось холодне й невловиме, проводжає його очима і то не з великої любові. Гаред відчував те саме. Більше за все Вілл бажав би прожогом кинутися назад, під захист надійної стіни. Та очільник загону навряд чи схвалив би його намір. Вісімнадцятирічний пан Веймар Ройс був наймолодшим сином старовинного дому, де наплодилося забагато спадкоємців, мав сірі очі, стрункий стан і гоже обличчя. Верхи на велетенському чорному бойовому огері він височив вежею над вілом та гаредом, що сиділи на малих кошлатих бахмутиках. На собі пан Веймар мав чорні чоботи доброї шкіри, чорні вовняні штани, чорні замшеві рукавички, гарної роботи повороновану кольчугу, а під нею вовняний каптан і кубрак з вареної шкіри. Ще й півроку не минуло, як пан Веймар став присяжним братчиком Нічної варти – та хто посмів би твердити, що він, так ловко вбраний, погано пасує до служби? Він сам розкошів пана Веймара був товстий соболиний кожух, звабливо м'який та чорний як гріх. «Кажу вам напевне, вони тих соболів самі повбивали», – базі кавгарит серед братчиків за кухлем вина. «Кожного перемогли на лицарськім герці, та з власних панських ручок скрутили в'язи. І вояки заходилися реготом». «Важкувато слухати накази людини, із якої глузуєш на п'яну голову», – думав Вілл, хапаючи дрижаки на своєму коникові. Гаррет, певніше за все, його думку поділяв. «Мормонт наказав їх вистежити, от ми й вистежили», – мовив Гаррет. «Вони мертві, загроза минула, а шлях назад важкий і далекий, погода якась непевна, як піде сніг, втратимо на дорогу два тижні, а снігопад у цих краях ще не найгірше». Бачили колись крижану хуртовину, Гамас пане. Та панич, здається, його не чув. Він споглядав дедалі темніші сутінки, зі звичною для себе напіврозвіяною, напівзнудженою міною. Віл проїхав із лицарем досить довго, щоб знати, коли він такий, його краще не чіпати. «Розкажи, ну, знову, що ти бачив, Віле, усе до дрібниць, нічого не забувай». Віл був мисливцем, поки не вступив до нічної варти. Чи краще сказати, лісокрадом? Малістерівські сердюки упіймали його на гарячому у власних лісах малістерів. Хлопець саме обдирав малістерівського оленя. Дальша халепа всім відома. Або вдягаєш чорне, або втрачаєш руку. Ніхто не вмів ходити лісом тихіше за віла. І чорним братчикам його хист швидко став у пригоді. Табір стоїть за дві верстви, за отим хребтом біля струмка, розповів вілл. Я підійшов так близько, як зумів. Там їх восьмеро чоловіки й жінки, дітей не бачив. Вони приліпили куреня до скелі. Його добряче снігом занесло, та, однак, видно, вогонь не горів, але яму для нього викопали. Ніхто не рухався. Я довго дивився. Живі люди так тихо не лежать. Ти бачив кров? Ну, те є ні, визнав Він. Бачив якусь зброю. Кілька мечів, луків. Один чоловік мав сокиру, важку, обосічну, замашна така залізяка. Лежала на землі коло нього просто біля руки. Ти помітив розташування тіл. Вілл знизав плечима. Зодвоє сиділи, спершись на скелю. Решта на землі, мовби би теї, раптом впали і вмерли. Або поснули, припустив Ройс. Вмерли, наполягав Вілл. На горі, на залізнині, ховалася за гілками жінка, дозорець. Він слабко всміхнувся. Та я підібрався так, щоб вона не помітила. Зблизькаю гледів, що вона теж не ворушиться. І мимоволі здригнувся. «Ти змерш чи що?» – запитав Ройс. «Є трохи», – пробурмотів Віл. «Вітер холодний, пане». Молодий лицар повернувся до сивого вояки. Мимо них із шуркотом облітало приморожене листя. І Огр Ройса від того не покоївся. «Як гадаєш, Гареде, від чого могли померти ті люди?» Запитав недбало пан Веймар, розправляючи полу довго соболиного кожуха. Від холоду, відповів Гарет із залізною певністю. Я бачив, як люди мерзли до смерті минулої зими, а тоді поза їх, як був іще хлопчиськом. Кожен знає про сніги у сорок стоп завтовшки і про людяні вітри з півночі. Та справжній ворог то тихий голод, що підкрадається спритніше за віла. Спочатку ти тремтиш, клацаєш зубами, тупотиш ногами, мрієш про гаряче вино і вогонь у пічці. Та замість вогню тебе пече холод, а він пече, як ніщо в світі. Але недовго, бо просякає тебе наскрізь і заповнює зсередини. Ще трохи і вже сил не лишається опиратися. Легше просто сісти і заснути. Кажуть, наприкінці нічого не болить. Спочатку слабшаєш і куняєш, усе навкруги блякне – а тоді наче тонеш у теплому молодці. Тиха смерть, не зла. «Яке красномовство, Гареде!» – зазначив пан Веймар. «Сперше від тебе чую. Я сам скуштував холоду, пане Чу». Гаред стягнув каптура, показуючи панові Веймару пеньки там, де колись були вуха. Обидва вуха, троє пальців на ногах, мізинець з лівої руки. Та я ще легко відбувся. Он мого брата знайшли на варті вже закляклого і з посмішкою на обличчі. Пан Веймар знизав плечима. «То треба тепліше вдягатися, Гараде!» Гаред зиркнув на лицарчука, і рубці від там, де їх відрізав майстер Аемон, зачервонілися. «Побачимо, що ви на себе вдягнете, як зима прийде!» Він натягнув каптура, мовчки й похму над своєю конячкою. «Якщо Гаред каже, що від холоду, – почав Віл, – ти вартував минулого тижня, Віле, так мось, пане?» «Жоден тиждень не обходився без десятка тих клятих варт. До чого це він?» «І як якся поводила стіна? Текла», – відповів Віл, насупившись. «Тепер він зрозумів, до чого вів панич. Тобто вони не могли загинути від холоду, якщо стіна текла. Їм не було досить зимно». Ройсь кивнув. «Мій розумничку, на тому тижні приморожувало пролітав сніжок, та цього замало, аби отак занапастити восьмеро дорослих людей». Смію нагадати, людей одягнених у хутро та шкіру, які мали укриття і змогу запалити вогонь. аж світився від гордощів. Віле, веди нас туди, хочу сам подивитися на тих мертв'яків. Нічого не поробиш, наказ віддано, присяга зобов'язує коритися. Віл поїхав попереду, його кошлатий муцик справно знаходив дорогу серед підліску. Минулої ночі впав невеличкий сніжок. Під його ковдрою на неуважних та недбалих чекали камені, корені, непомітні ямки. Наступним їхав пан Веймер Ройс. Його великий чорний огір нетерпляче пирхав. Бойовий кінь не надто підходив для розвідки у лісі. Та хіба ж панич послухає доброї поради? Старий Гарит їхав позаду, бурмочучи щось собі підніс. Сутінки згущалися. Безхмарне небо стало темно-ліловим. Мов старий синець, а тоді почорніло. З'явилися зірки, вийшов півмісяць, віл був вдячний за світло. Ледве сунемо, зауважив Ройс, коли вийшов місяць. Чи не можна швидше? В кого які коні, відказав Віл. З переляку в ньому прокинулася зухвалість. Як нетерплячка бере, то прошу пана уперед. Пан Веймар Ройс не зізволив навіть відповісти, десь у лісі завив вовк. Вілл підігнав свого муцика під старе покручене залізо дерево і зіскочив на землю. «Чого спинився?» – запитав пан Веймар. «Ліпше далі пішки, пане, те місце отам, за хребтом». Розь постояв хвильку, замислившись і у удалину. Між деревами шурхотів холодний вітер, змушуючи соболини кожух на плечах лесарчука ворушитися, наче жива істота. «Напевне, тут якось», – пробурмотів Гарретт. Молодий лицар кинув на нього презирливий погляд. «Та невже?» «Самі не чуєте?» – запитав Гарет. «Прислухайтеся до темряви». Вілл чув. Вперше за чотири роки у нічній варті йому було так лячно. «Що тут коїться?» «Вітер!» «Шурхіт дерев!» «Вовк виє!» «Через що саме ти наполохався, мов баба, Гареде?» Коли Гарет не відповів, Ройс справно зіскочив з сідла, міцно прив'язав коня до нижньої гілки – подалі від бахмутів, і витяг спіхов довгого меча-півторака. На руків'ї меча блищали коштовні камені, сталевим клинком стікало місячне сяйво. То була чудова зброя замкової роботи, зовсім нова на вигляд. Віл мав сумнів, чи її колись здіймали на бій проти справжнього ворога. Тутечки дерева близько стоять», – попередив Віл. «Мечем можете зачепитися, пане, краще візьміть ножа». «Тебе спитатися забув», – відрізав панич. «Гареде, лишайся тут і чатуй коней». Гаред зліз з коня. «Потрібен вогонь, я подбаю». «Чи ти здорів, дідугане? Якщо у лісі є вороги, то нам тільки вогню бракувало». «Є такі вороги, яких вогонь відганяє», – мовив Гаред. «Ведмеді, люто вовки та всяке інше». Губи у пана Веймара стиснулися у щільну риску. «Кажу вогню не запалювати». Гаридів-каптур затіняв обличчя, та Віл бачив гнівний вогник у очах, що зиркали на лицаря. На мить Віл занепокоївся, що старий потягнеться по свою зброю. В нього при боці висів короткий неоковирний тисак, пощерблений від довгого вжитку, з вицвілем від поту руків'ям. Та якби Гарид витяг його з піхов, то Віл шеляга б не дав за життя лицарчука. Зрештою Гарид опустив очі. Ні-то й-ні. Пробурмотів він ледь чутно. Розприйняв це як знак покори і відвернувся. Веди, мовив він до віла. Віл пробрався крізь гущавину, а тоді почав дертися вгору схилом до низького хребта, з якого спостерігав минулого разу, ховаючись під вартовим деревом. Тонка ковдра снігу вкривала мокру та слизьку невірну під ногами грязюку, де залюбки перечепишся на камені чи корені. Але, скрадаючись до гори, Вілл не видавав ані звуку. Позаду себе він чув брязки панечевої кольчуги, шурхіт листя і лайки, що їх лицар бурмотів, коли розчепірені гілки чіплялися за меча та розкішного соболиного кожуха. Величезне вартове дерево стояло на горі хребта, який пам'ятав віл. Нижні його гілки висіли над землею вершків за п'ять. Вілко ковзнув під них животом у сніг та грязюку, і глянув на порожню галявину унизу. Серце стало у нього в грудях. Якусь мить він не смів дихати. Місячне сяйво заливало галявину, попіл вогнища у ямі, засипаний снігом курінь, велику скелю, напівзамерзлий струмок. Все лишилося таким самим, як і кілька годин тому. А людей не було, усі тіла пропали. «Боги!» – почув він позаду себе. Меч відсік на бридливу гілку то пан Веймар Рой зійшов на хребта. Він стояв поруч із деревом і з мечем у руці, вітер тріпав соболиного кожуха, а зорі заливали його постать світлом на погляд усім, хто хотів бачити. «Лягайте!» – поспіхом прошипів Віл. «Тут щось діється!» Ройс не вирухнувся. Він глянув на порожню галявину і засміявся. «Здається, Віле твоїм мертв'якам на одному місці не сидиться!» Віл втратив мову. Намагався знайти якісь слова, але не спромігся. Так не буває. Його очі за шпорили покинутим табором. Зупинилися на сокирі. Величезній обосічній бойовій сокирі, яка лежала саме там, де він її бачив минулого разу. Справна зброя. Ставай на ноги, Віле!» – наказав пан Веймар. «Тут нема нікого. Я не дозволю тобі ховатися у кущах». Віл неохоче виконав наказ. Пан Веймар роздивився його з відвертим незадоволенням. «Я очолюю свою першу розвідку, і тепер мушу повернутися до замку Чорний із порожніми руками. Дзюзьки, ми знайдемо тих людей!» Він озирнувся, «Лізь на дерево, швидко, роздивися і пошукай вогонь!» Віл відвернувся і промовчав. Сперечатися було безглуздо, нортував вітер, продираючи до кісток. Віл підступив до велетенського розлогого сіро-зеленого вартового дерева і поліз на гору. Скоро руки стали липкі від смоли, а сам він загубився серед глиці. Страх висів щільним тягарем десь у животі. Віл прошепотів молитву до безіменних богів лісу, витяг ножа з піхов і затиснув його зубами, щоб звільнити руки. Смак холодного заліза у роті допоміг трохи вгамуватися. Раптом унизу панич гукнув Хто там? Він почув у його голосі непевність, спинився, прислухався і придивився. Ліс відповів шурхотом листя, дюрчанням крижаного струмка, віддаленим погуканням снігової сови. Та інші не видали ані звуку. Віл вловим краєм ока якийсь рух. Лісом ковзали бліді постаті. Він повернув голову і побачив посеред темряви білу тінь, що відразу зникла. Гілля ворушилася під вітром, дряпалося дерев'яними пальцями. Віл відкрив рота, аби попередити – але слова застрягли у горлянці. Може, він помилився? Може, то був птах або відбиток на снігу, якась гра місячного світла. Зрештою, очі так і не побачили нічого певного. «Віле, де ти?» – покликав пан Веймар. «Щось бачиш згори?» Панич поволі обертався з мечем на поготові, зненацька нашорошившись. Мабуть, відчув те саме, що раніше відчув віл, бо не мав чого бачити. «Агов, озвися!» «Чого це так морозить?» Ай, справді, насунувся крижаний холод. Хапаючи дрижаки, Вілл вчепився у своє сідало, якомога міцніше, притиснувшись обличчям до дерева і відчуваючи на щоці солодку липку смолу. З темряви лісу виникла тінь і стала просто перед Ройсом. Вона була висока, тонка, тверда, як стара кістка, з блідою, як молокоплоттю. Її обладунок, здавалося, змінював колір із кожним рухом, стаючи то білим, як свіжий сніг, то чорним, як тінь, але весь час лишався з мережаним темними сірозеленими полисками від дерев. З кожним кроком тіні візерунки на ній перебігали, як місячне сяйво на воді. Віл почув, як засичав, видихаючи, пан лицар Веймар Ройс. «Стій, де стоїш», – попередив панич. Голос у нього ламався, як у хлопчини. Він відкинув поли соболиного кожуха за спину, аби звільнити руки для бою, і узяв меча обіруч. Вітер стишився, повітря аж заціпеніло від жахливого морозу. Інший ковзнув уперед без жодного звуку, тримаючи в руці такого меча, якого він ніколи не бачив. Клинок той не кували з жодного металу, який на світі вживають люди. Натомість він скидався на друзку кришталю, напівпрозорий, мінливий у місячному сяйві, такий тонкий, що трохи не зникав з очей, коли повертався краєм. Меч вигравав лише помітним блакитним блиском. примарне світло танцювало навколо його країв. Від киля свіл зрозумів, що той клинок гостріший за будь-яку бритву. Пан Веймар зустрів нападника з відчайдушною відвагою. «О вас, танцюємо!» Він підняв меча над головою, кидаючи виклик. Руки в нього тремтіли. Чи то від ваги зброї, чи то від холоду, але Вілові спало на думку, що саме з цієї миті лицарчук більше не хлопчисько, а воїн нічної варти. Інший зупинився. Віл бачив його очі. Темно-сині, темніші за будь-які людські сині очі, такі сині, що аж палали вогнем. Вони застигли на мечі, який тремтів у висоті, простежили за місячним сяйвом, яке текло холодним вогнем по металі. На якусь хвильку Віл піддався надії. Тоді з тіни виникли такі самі постаті, як перша. Три, чотири, п'ять. Пан Веймар, напевне, відчув холод, який вони з собою принесли, хоча жодної не побачив і не почув. Попередити лицаря то був прямий Віллів обов'язок, але й вірна смерть. Він затремтів, міцніше вчепився у дерево і промовчав. Блідий меч розрізав повітря. Пан Веймар зустрів його своїм, коли клинки зустрілися, то замість дзвону металу по металі почувся тонкий болючий виск, наше лечутно скимлила якась тварина. Ройс відбив і другий удар, потім третій, відступив на крок, ще одна злива ударів і ще крок назад. Позаду нього справа зліва з усіх боків стояли терплячі, безликі, мовчазні глядачі, ледве видні серед лісу замінливих візерунків на тонких обладунках. Досі вони ані рухом не втрутилися у двобій. Мачі схрещувалися знов і знов, аж зрештою Віл понад усе на світі забажав затулити вуха, аби тільки не чути того моторошного скимління. Пан Веймар тяжко дихав від зусиль, подив його парував у місячному світлі, клинок вкрився паморозю, на клинку іншого танцювало бліде блакитне світло. А тоді Ройс на якусь мить спізнився – Блідий меч уп'явся крізь талеві кільця у бік лицареві нище пахви. Панич скрикнув від болю. Крізь кольчугу проступила кров, запарувала на морозі, закапутіла червоними вогниками у сніг. Пальці пана Веймора торкнулися боку, замшова рукавиця відразу ж просякла червоним. Інший сказав щось невідомою вілові мовою. Голос його нагадував тріск льоду на замерзлому озері, а слова здавалися глузливими. Пан Веймар Ройс оскаженів і з гарчанням кинувся уперед, вигукнувши за короля Роберта, вхопив укритого памороззюмеча меча обіруч, змахнув ним у пласкому ударі, склав усю вагу тіла. Та інший відбив цей удар мимохідь, трохи незневажливо. Коли клинки зустрілися, криця розлетілася на друски. Крик рознісся нічним лісом. А разом із ним ринули колючим дощем сотні дрібних крихких сталевих уламків. Рой впав на коліна з пронизливим береском затуляючи руками очі. Між пальців потекла кров. Глядачі присунулися ближче всі разом, наче їм подали якийсь знак. У смертельній тиші піднялися й опустилися мечі. То була холоднокровна різанина, бліді клинки пропанахали кольчугу, мов шовк. Він заплющив очі. Далеко під собою він чув голоси і сміх, гостріші закрижані бурульки. Коли нарешті Вілл віднайшов у собі мужність знову глянути донизу, минуло вже багато часу, і хребет спорожнів. Він сидів на дереві, ледь насмілюючись дихати, поки місяць повільно проповзав чорним небом. Нарешті Вілл таки поліз донизу, потерпаючи від судом і занімілих пальців. Тіло Ройса лежало у снігу до лілиць, відкинувши убік одну руку. Товстий соболиний кожух був порізаний у десятку місць. Лежачи отак мертвим, лицар здавався зовсім юним хлопчиною. Залишки меча він знайшов неподалік. Вістря було розщеплене і покручене, мов уражене блискавкою дерево. на коліна сторожко роззирнувся і схопив його з землі. Зламаний меч правитиме за доказ. Гаред має знати, що з ним робити. А як не він... То старий ведмідь Мормонт або майстер Аемон. чи гарет іще чекає з кіньми. От тепер вже, напевно, час забиратися додому. Віл підвівся, над ним стояв пан Веймар Ройс. Його пишний одяг був пошматований, обличчя понівечене. Одна з друзок його власного меча пронизала білу сліпу зіницю лівого ока. Праве око було розплющене, його зіниця горіла блакитним вогнем. Око дивилося і бачило. Зламаний меч випав із закрижанілих пальців. Він закрив очі і почав молитися. Довгі справні руки попестили його щоки, тоді зімкнулися на горлянці. Липкі від крові, вдягнені у найкращої роботи рукавички, вони обпалювали шкіру крижаним холодом.